Озвалася немічна дивним густим басом і засміялася голосно на всю хату. Не то зовсім не вона ще хвильку тому, ледь чутно стогнала. «Чуєш? Ні?» – шаленів Макс. «Який у твоєї матінки тонкий гумор, га? Щоб ви вже виздихали обоє!» «Засмородили хату, поїсти не можна, бебихи вивертає!» Нічого, я ще з вами розберуся. Ха, лесбіянка, вона, бачите. Ще вам ті жарти в горлянках стануть. І Макс кинувся геть із кімнати, голосно хляпаючи капцями по підлозі. Розжену це, кляте кодло, долинув його несамовитий крик уже зі спальні. Коли там, за вікном. Тихим гонгом озивалася бляха прибудовки. Макс поставив присадкуватий курник, приліпивши його до самої хатньої стіни. Баба Клава завжди здригалася. Зовсім не від несподіванки, а просто так, виходячи зі свого традиційного і завжди химерного душевного стану. Не могла нічого бачити, бо лежала обличчям догори. Але... Навіщо було бачити, коли знала вона послідовність тих звуків на пам'ять? Наче котрись із блискучих творів Шопена. Тепло кожної нотки, яких її старечі пальці тепер вже могли відчути. Отже, немічне сопіння там, за вікном, вона вже пропустила, не вловила. Мабуть, тому що задумалась. Тепер, Порипує бляха. Якщо у курнику є кури, то, замить, вони з вереском повискакують на подвір'я. Одначе птиці, видно, в халабуді не було. Почулося лише важке дихання, і відразу по тому скрипнула віконна рама. Баба Клава поглянула на тінь, що впала з вікна на протилежну стіну, і мовила до неї. «Пішли! Пішли уже!» Залазь мерщі. Дай Боже, клавцю, озвався тремтячий голос біля вікна. Якби немічна могла бачити, то уздріла б цікаву картину. У віконному квадраті виднілися досить значні за розмірами округлі сідниці, щільно обтягнуті залатаною спідницею і якісь непропорційно малі блискучі підошви калош. Істота, що лізла до кімнати, очевидячки, ніяк не наважувалася здолати останній рубіж опуститися на підлогу. Забрали крісло, а я тепер мучитися мушу, пробурмотів жіночий голос. Світлана Лебезон, ровесниця Клавдії Огром'як, була в хаті небажаною гостею. Завжди лютий Макс. Не хотів її бачити ані секунди, тому що гнав із порога безжалісно. «Ще раз тут побачу, ноги повикручую!» Єдине, що могло б його зацікавити, коли б Світлана знала, де знаходиться скарб. Але стара клавина-колежанка цього, очевидно, не віддала. Чомусь не любила її клавина-донька Марина. Загалом, без видимих причин. Хоча колись вона добрий шмат свого дитинства вигопцяла на розкішних колінах тьоті Святи. Може, Марину зачепила репліка материної подруги, яку та необачно кинули їм у докір одного прекрасного дня. «Чого ж ви матір на двері поклали? Невже та пчана, якого нема в хаті?» «Досить!» «Ви вже своє відлежали на пухових перинах», – злобливо гарикнув у відповідь Макс. «Старі профури! Та ви тільки те й робили, що товклися з кавалерами на м'яких ліжках. Усе життя! А нехай тепер спробує!» «Ну що ж, Максової злості могло б вистачити і на десятьох. Ще й тебе скрутить! Завжди!» кинув під зав'язку в обличчя і в бабі Світлені. Але промовчала, бо цей чоловічина міг і стусана в плечі дати. А відтоді приходила до клави лише крадькома, коли Макс і найшли на роботу. Підсовувала до курника велике дерев'яне пуделко і сопучи, а вилазила на дах. Далі рачки, аж під колінами вгиналася бляха, до вікна. Там, де рама замикалася шпінгалетом, Світлана проколупала ножем невелику канавку, аби можна було підважити стального язичка і відкрити. Коли в кімнаті біля вікна стояло крісло, стара без клопоту злазила середини. Та якось Макс, затуливши рукавом носа, зайшов до кімнати і забрав його. А з того часу Світланині здебанки з колежанкою почали супроводжуватися роздратованим буркотінням. Адже їй тепер доводилося або стояти, або сидіти на підлозі. «Що нового світю між людьми?»